Оля з дитячою надією поглянула на подругу. «Лялю, в їхній шарашкеній конторі є, крім охорони, чоловіків від 30 до 50. Жена несподівано пожвавішала Якийсь бухгалтер чи менеджер. Краще за все, щоб цей хлопець не мав особливих симпатій до Віктора. Я не знаю, яких вони були між собою в стосунках. Оля хотілася чимось допомогти, і вона... Заходилося гарячково згадувати. Головним бухгалтером у них жінка, знайома Віктора. А ось другий бухгалтер і головний менеджер – чоловіки. Бухгалтер років під 45, а Сергій – за 30. А як довго вони працюють у цьому Олімпі? Леонід Романович давно, а Сергій прийшов десь рік тому. Вона не могла второпити, звідки ця несподівана цікавість. Ось він нам напевно і підійде. А тепер швиденько пригадаю, моя кінько, з ким ясик приятелював, окрім Віктор. До нас іноді заходив Славик. Взагалі Ясик не водив друзів додому і не розповідав мені про них. Декого я знала хіба ваше заочно по телефону. Не густо. Розчаровано зітхнула компаньонка. «Я починаю думати, що ти мені все так вже і не потрібна». «Не хвилюйся, жартую, у тебе є координати цього Славика?» «Є телефон, а якщо пошукати, то я адресу можу знайти». «Телефону вистачить», – Задумливо протягнула Жанна. «Подзвони йому» і домовся про зустріч. Не кажи, з ким приїдеш, скажи, що з подругою, і все. Щось я ще хотіла. А, непогано було б з'їздити на дачу, сьогодні якраз гарний день. Сусіди, напевно, кописаються на своїх городах, тож буде нагода їх розпитати. Глянемо будинок. Ти взагалі туди часто навідувалося після його смерті? Жодного разу не була. Ясик мене рідко брав з собою на дачу. Якось поспішно відповіла Гольга і несподівано відверто додала. А я й сама ненавиділа цей клаптик землі за те, що він так часто відбирав у мене чоловіка. І що ти там сподіваєшся знайти? Його вздовши в поперек обнишпорив слідчий, та й узимку, певно, там волоцюги лазили. Іначе тобі спілкуватися з сусідами. Непогано було подивитися на дядька, що знайшов тіло нашого благовірного, а сусіди... Вона добула сумочки дзеркальце і загодилася підправляти макіяж. Усі ті люди, як так кажуть, наші фігуранти, тому варто принаймні глянути на них. Необхідно з'ясувати, хто того дня приїздив до Ясика. А звідки ти взяла, що на дачі з ним хтось був? Щиро здогувалася Оля. Ясик затим і їздив туди так часто, щоб відпочити від людей, зібратися на самоті з думками. Навряд чи він потягнув би за собою ще когось. Не збагну, лялю, ти дурна, чи прикидаєшся? Ще за моїх часів Ясик використовував дачу для зустрічей з коханками та гулянок зі своїми приятелями. У Дечіма наш спільний чоловік був Консерватором, Жанна всміхнулася проте з відчутною гіркотою, гадаю, що він не зрадив своїх звичок і до останнього так само возив на дачу жінок і влаштовував п'янки. Навіщо ти мені це кажеш? Волі чи від хвилювання, чи від образи затремтіли губи. Хочеш довести, що ясики мене зраджував? Натякнути, що згодом він і мене покинув би, як і тебе. Ай, припинити істерику. Жанна роздратовано сховала помаду і дзеркальце. Ти вважаєш, що я вірно кохала цього покить останні десять років? Я до тебе, а тепер користаюсь нагодою відігратися за свої страждання. Відверто кажучи, я не кохала цього бабія і гульвісу вже тоді, коли він мене покинув. Якщо хочеш вірити, що твій козлик був святий, будь ласка».